Йому платили за вміння зібрати, узагальнити потрібну інформацію. І, звичайно, за мовчання. Гроші замовник приносив власноруч, як і забирав досьє. Це був приємної зовнішності немолодий уже чоловік, дуже спокійний і ввічливий, назвався Євгеном Віталійовичем і більше про себе нічого не повідомляв. Я представляю інтереси досить сильних і розумних людей, котрі прагнуть дати лад нашому жорстокому часу. Пам'ятається, сказав він якось у розмові. Працюючи з нами, ви нічим не ризикуєте, а виграти можете багато що. І це була правда. Про таке життя можна було лише мріяти. Якби не дрібні прикрості на основній роботі, такі як оце термінове відрядження, закупили. Автомашина проїхала поздаї. З вікна придорожнього копилянського ресторану Ворскла за нею спостерігав спортивного вигляду молодик. Як тільки воляник промчався мимо, молодик розрахувався з офіціантом і вийшов з ресторану. Неподалік, на узбіччі, його чекали жигулі зеленого кольору. Проїхав сказав йому напарник. Бачив, зачекай ще три хвилини. А рівно через три хвилини водій зелених живлів дістав з кишені невеличкий пристрій, схожий на радіоприймач, висунув антену і натиснув на червону кнопку збоку. Тієї ж миті, за кілька кілометрів від копилів, на трасі вибухнули, розлетілася на дрібні шматки автомашина-воляника. Вибух був таким могутнім, що від водія і машини практично нічого не лишилося. Я лежав у невеличкій білосніжній палаті Київського косметологічного інституту. Крізь невеликі шпарки, що полишили на моєму обличчі бинти, роздивлявся картину на протилежній стіні. Це був сільський пейзаж, виконаний масляними фарбами, рукою невідомого мені художника. А дві сільські хатини під солом'яними стріхами розділялися дорогою, що вела до ставка, який відблискував сріблом на задньому плані картини. Плетений тин, за якого визирали мальви, похилені ворота, традиційні свічки тополь біля хати, верби над ставком. Все це нагадувало мені Лтавщину. На ліжку біля мене з невеликого магнітофона, що вміщався на долоні, звучав голос Володимира Висоцького. Слова пісні якнайближче підходили мені, но з тих пор, як вважаюсь спокійним, охраміли мене і сагнули, к стало прибів Ахіллес. Ну, з п'їдісталом складніше, але далі подумалися мені в яблучку. Мені такого ні мнілось, ні снилось, і считав я, що мені не грозило оказаться всіх мертвих мертвей. Я внутрішньо посміхнувся. А цікаво, як виглядатиме посмішка на моєму підправленому хірургом косметологом обличчі? Спочатку я просто розсміявся Тренкові в обличчя, коли почув його план. Він запропонував мені. Ні більше, ні менше загинути. Мотивація була бездоганна. За мертвим кілер полювати не буде. Ідея, в принципі, була простою, але її втілення вимагало чимало жертв. І, на жаль, не лише від мене. Правильно було б сказати, найбільше страждали мої близькі. Тренко якось висловив розумну думку. Детектив – Повинен бути холостим, щоб не примушувати рідних ділити з ним неприємності, котрих вистачатиме в його роботі. З якимось тремтливим відчуттям виходу прочитав я у місцевій Олтавській газеті цілком відверто некролог про себе. З десяток співчуттів моїм близьким. Подумав при цьому. Вихід, мабуть, був і не найліпшим. Але для справи так було краще. Це по-перше. По-друге, зберігав мені життя. А правда, лише до того часу, поки я знову не потраплю в поле зору моїх невидимих супротивників, котрі загнали мене в глухий кут і не залишили вибору. Відтепер Максима Карого не існує, загинув. Зізнаюсь, варіант моєї смерті, котрий запропонували за стринком. Захоплення у мене не викликав. Ну, кому може сподобатися власний труп з рознесеним обличчям? Однак, інакше мене б могли й упізнати. Володя Добовики і так скаржився. Найбільших клопотів йому доставили руки того нещасного, котрому судилося зіграти мене в свій посмертний час. А руки бомжа дуже вже не були схожі на мої. Ну, врешті-решт, Вихід знайшли і заховали їх геть при упізнанні. Безіменний бомж, серце якого зупинилося від інфаркту, міровесник. Зі статурою добре фізично розвиненої людини виконав посмертну роль блискуче, як і кукла-манекен на місці мого вбивства. Ця частина небезпечного спектаклю, зрежисованого директора Мастреї, пройшла безпомильно я подумав, Стренка був би непоганий постановник кінотрюків. Ну, правда, пізніше він зізнався, що вимушений був консультуватися у справжнього трюкача кінодублера. Про що я пожалкував? Зайвий потенційний свідок. Ну, втім, Тренко знав, як це робити з безпекою для справи. І гірше було з пластичною операцією. Мені так гадалося. А втім, виявилося і тут дорога добряча накатана. Десятки важливих свідків, колишніх розвідників і контррозвідників, пройшли переді мною і ітимуть ще цим же шляхом. І, посмію собі припустити, злочинці теж. Ті, хто має гроші. Справа поставлена міцно. Доставили в клініку так, що я й сам не знаю, де перебуваю. Спілкуюсь переважно з одним чоловіком – хірургом. В перший же день перебування в клініці він з допомогою мініатюрної відеокамери ввів моє портретне зображення в комп'ютер. А потім ми грали в цікаву гру. Я, ніби Господь Бог, ліпив свій майбутній образ. Разом з косметологом підбирали мені, як на ярмарку, форми носа, розріз очей, малюнок брів, і навіть овал обличчя. Оставився до цього, зізнаюся, дещо скептично. Але через тиждень-другий матиму можливість звірити оригінал з копією. Хоч спробуй тут розібратися, де оригінал справжній. Я чи той відеоробот, який ми з косметологом отримали з принтера. Найбільше мене хвилює... Як поставиться до мого нового образу дружина? Жаль, її не було поруч, коли ми з лікарем тимчасово замінювали Господа Бога чи матір природу, виліплюючи мені нове обличчя.